Disattentions dismissive apprehensions Don't waste your time on coffins today. Úgy, mint az 50. helyen a Massive a Protection, a 49 a blurr a Goodsong, a 48 a Soundgarden-től a Black Hole Sun, a 47 a deminem a Sam-című száma a krip csak úgy, mint a 46 az Eddie Williams-től a This land Is Mine szigorúan a Nina Paley-nek a videójával 45-dik a Gyapit Strupeckói részéről a Capital, 44 a New Order-től a True Faith, 43 pedig a Guess Microscopic-című videója. Továbbiakban a, ezt követő néhány videót fogjuk ismertetni, mielőtt jó éjszakát kívánok, és kezdjük is ezt mindjárt a 42. helyen lévő Szer, Szer Stankian előadónak az MT-Wall című számával, és annak lipével, amelyet talán már láttatok. Amely egy meglehetősen kemény pacifista temú, de olyan módon közelíti meg a témát, ahogyan nagyon kevesen teszik. A dolog egyszerre... Erőteljes és egyszerre bájos, miközben az ember azért csak-csak visszajad elgondolkodva a, a téma szokiság és brutalitás. Igen, úgyhogy nézzük. Úgy kellett az Egyesült Államoknak ez a terrorizmus elleni harc, mint egy falatkenyér. Miután teljesen egyedül maradt az amerikai Egyesült Államok a világban, mint világhatalom, és a egy polusúvá vált. Ennek maga után kellett volna vonnia törvényszerűen a fegyverkezési költségvetésnek a csökkentését. Tehát erre a fegyvergyártók és a fegyvergyártókkal összefonódó politikai lobby nem nagyon volt kapható. És miért is tette volna? Hiszen itt az új fenyegetés, ez valami láthatatlan, valami, valami rettenetes, valami... valami olyan kellett, ami, ami még sokkal de sokkal kiszolgáltatottabbá tesz minket, mint, mint a Szovjetunió valaha is. és hát ez, ez, ez erre a célra a tökéletes volt a terrorizmus, tehát tökéletes felvetés volt a terrorizmus. A vadászattal fog, foglalkozó szakembereknek évek óta van egy év hát évszázadok óta van egy problémája, az az, hogy például harci helyzetben, a második világháborúban éles, szemtől-szembeni helyzetben, kiderült, hogy katonák nem szívesen lőnek egymásra, tehát ellenfélre, úgy értem, tehát jön velem szem a másik, fenyegető, az életem munik rajta, és direkt mellé lőnek. Tökéletesen kiképzett lövészekről, egyébként kimutatták ilyen lövészeti statisztikát, 4 százalékos, találati aránnyal járnak el. Azért, mert az emberben olyan mélyen van dekódolva, a, vagy kódolva, bocsánat, olyan mélyére van írva az, hogy nem öljük meg a másikat, hogy ezt iszonyú nehéz megugrani. A II. világháborúban kiderült, hogy a használt fegyverek jelentős része az a, ott beragadt töltények voltak, ami azt jelenti, hogy Direkt rálőttek, tehát rányomtak sokszor, hogy beragadjon a töltény. Hogy ne kelljen lőni, ne kelljen ölni. Egy olyan helyzetről beszélünk, amikor az életed múlik rajta. Az emberben ez nagyon-nagyon mélyen van ö, ö, írva. És ö, hát a modern harcászatban, ahol nem az van, hogy századok vannak, hanem kis elit, elit alakulatokat kell mozgatni, ez nem engedhető meg. Ez a nőrész teljesítmény, ugye? Tehát nem engedhető meg, hogy az emberben legyenek ilyen fékek, mert akkor nem fog működni a hadművelet. És azért ezek a szakemberek elkezdtek sokáig-sokáig gondolkodni azon, hogy mit lehetne tenni az emberi természetnek ezen tulajdonsága ellen. És kihasználva nagyon-nagyon sok pszichológusnak a kutatását, 67,5%-ot kinek köszönhetjük, bocsánat, hogy én gunkó vagyok, vagy most. Az, hogy az emberek hatalítés fél megölni a másikat, ö, ö, tesztem. Ja, igen, igen, a... igen, az a kísérlet. Já, ja, bocsánat, köszönöm, köszönöm. Miért rám? Így van, szóri. És az invárdó munkássága többek köz kiasználva, arra jöttek rá, hogyha ha sikerül elidegeníteni ezt a dolgot, tehát sikerül ö, abba az állapotba ö, ö, rakni a katonákat, mintha ez nem is háború lenne, hanem egy játék, akkor ezek a lövészeti teljesítmények, ezek drasztikusan javulni kezdenek. Hiszen egy minden le lehet lőni bárki, tehát annak nincsen tétje, és azt kell okozni, azt kell elérni, hogy ezek, a, ezek az emberek olyan mentális állapotba kerüljenek, eh, ahol azt érzik, hogy nincsen tétje ennek a dolónak. És erre komoly eszközöket. Nagyon-nagyon sok dollárt, milliárdból összerakott ö, mindenféle képzési terveket csináltak, amivel ezt elérték. Az iraki háború kapcsán mindenkinek biztos megvan egy, egy csomó nem olyan nem videó, akár YouTube-ra, akár onnan, ö, ahol az amerikai katonák, mint a metál zenére azt magyarázták el, hogy hát ez csak olyan, mint a kolobtyútiznék, vagy ilyesmi. Ez pontosan ennek a következménye, hogy nagyon-nagyon komoly energiát fektettek abba, hogy abba az illúzióba vigyék ezeket az embereket, mintha ez nem lenne, mintha ez egyfajta virtuális tér lenne. És ez működik, mert a psziché jól reagál rá, azért reagál rá jól, mert szívesen bemeszi ezt a vaszlagot, mert még ezt is könnyebb elfogadni, mint azt, hogy én tényleg lelőttem valakit. Mondom még akkor is, hogyha valaki engem halálosan fenyeget. És ez a klip, ez erről szól. Ez ennek az imprint ennek a, a működéséről szól. Hát de olyan cukik, nem? Hát végül is nem történik itt semmi gáz. És pontosan ez, a, ez, ez, ez, ez az a működési elv, ami mentén meg, lehet az, meg lehetett azt csinálni, hogy tökéletes, áh nem is tökéletes, de, de az emberi biológiával teljesen ellentétes módú gyilkodó gépeket képezzenek folyamatosan. Ugye a, ennek a filmes része az apokalipszis most, ahol derül ki először, hogy, hogy például az lsd t az milyen, milyen szinteken használta az amerikai ö, hadsereg a, a, a katonák trend Egyébként a dors büszkélkedhet arra, ja, abban, hogy Jim Morrison Light My Fire című száma volt az egyik, amivel azonosítani kellett az ellenséget. A Morrison kis szörös elhízott feje volt az ellenség. Um, a az a, a Játok Lajtóriája című film szól arról, hogy az LSD-t azt hogyan betették be a harcok közökben. Egyébként voltak had gyakorlatok, amikor kipróbálták az LSD hatását. Én és románc. akkor fölvezényeltek egy-két nem tudom én 50 fős különítményt, valami dombra, hogy ott támadják meg egymást, de előtte jól be őket. És akkor semmi az volt a lényeg, hogy egyszerűen ö, jegyzőkönyvet vezettek arról, hogy mit, mit csinálnak a katonák. És ilyen két órával később, vagy tudom, akár másfél órával később olyan feljegyzések születtek, hogy az egyik fölmászott valami pára, a másik az a, az, az a fakérkét így há, háncsolta le és így nézte, hogy de, de érdekes. Olyan ezeknek harcolniuk kellett volna egymással, tehát egy volt, és ez így meg, meg volt határozott, hogy meg kell szeretni a másik zászlót, vagy mit tudni, mit kell egy ilyen során csinálni, tehát szartak azok a az zászlóra, az, az egyik az így masszírozta a föltet, így éressző rügtet, tehát ez, ez, ez lett a hagygyaporlatból, most amikor ugyanezt bedobják éles helyzetben, akkor pedig az történik, hogy a katonák egymást gyilkolják le, mert a, tisztában vannak azzal, hogy ez egy éles helyzet, és minden előnek, ami mozog, mert annyira rettegnek. Tehát a gyakorlaton, az, hogy ez most egy gyakorlat, hogy mit kéne csinálni, azonnal lemállik róluk, elég az a tudás, hogy nincsen háború, viszont a így az így lehátolódik. És az ismerős az, az amikor megállítja, megállítja az autót a rendőr, és azt mondja, hogy legyen szíves a papírjait, és mondja neki, hogy MÁR IS ADOM ITT MIT KETTI A SZÁMBOLT! Pedig ez vicces. Ah! Jobb, tőle tudjátok, hogy ez vicces. Szóval... A, ö, ami, ami, ami érdekes és amivel csatlakozni tudok a, ahhoz, amit a Pulcsó elmondott, hogy a második világháborúban... Ö, leesett! Semból segítség. A világháborúban katonákat használtak, a Wehrmacht tagjait használták arra, hogy például zsidókat, például komisszárokat vilkoljanak, vagy falvakat tizeneljenek, tehát a II. világháborúban. Mivel hogy az egész szláv népség, akit le, lerohantak, eleve fajilag alsókrendű volt, tehát a, tulajdonképpen minden pillanat holokauszt volt, ha úgy akarták. Tehát bárki, bárki alkalmas volt arra, hogy kinyírják. És ezt eleinte a a Wehrmacht katonákkal végeztették. És nagyon hamar kiderült a Wehrmacht Tábornokoknak a számára is világosá vált, hogy nagyon nagy mértékben rontja a katonáknak a morálját az, hogyha kvázi ártatlanokat kell gyilkolni. Azért mondom, hogy kvázi ártatlanok, mert a fajelmélet értelmében azok nem ártatlanok, az a rendű népség. Ki kell írtani, el kell a, nem tudom én, a területüket venni, és akkor a, a, az éle, élet meg be kell, be kell népesíteni, germánokkal. Tehát, ez. Tehát hiába van levezetve hogy azok nem ártatlanok, és azokat megszabad sült meg kell, akkor sem működik. Tehát, hogy egyszerűen rontja a katonai morál. és akkor ezért oda kifejezetten erre a célra eszesz különítményeket kellett küldeni, akik meg nem harcoltak, meg csak az volt a feladatuk, hogy gyilkoljanak, mert, mert, mert nem, lehetett, nem, lehetett a, nem lehetett, tehát katonailag nem engedhette meg magának a vervárt, hogy, hogy frontkatonákkal ártatlanokat gyilkoltasson le. És akkor gyakorlatilag ennek volt köszönhető az, hogy a gyilkosságnak a körülményrendszerét mindig úgy kell, úgy kell működtetni lehetőleg, és ez pont, pont az Zimbardo mutatta fel, minél inkább el kell távolítani, távolítani. Tehát minél inkább el kell szigetelni a gyilkost az áldozattól. Tehát minél távolabb helyezkedik el a gyilkos az áldozattól, annál, annál jobb, Tehát sokkal könnyebb megnyomnom egy gombot, és azzal megölnöm egy millió embert, mint egyetlen egy embert lelőnöm. De sokkal könnyebb egyetlen egy embert lelőnöm, mint egyetlen egy embert megfolytanom. Tehát minél, minél, minél távolabb helyezkedem, pisztolyan könnyebben ölök, mint késsel. De késsel is könnyebben ölök, mint kézzel. Mert egyszerűen mi a, a haláltól, haláltól vett távolság absztrahálja ezt a helyzetet, és minél absztraktabb a szituáció, annál könnyebb végrehajtani. Ennek a no plusz ugye az atomháború, egyetlen egy gomb komplett komplet városokat tudok kiirtani. emberek millióit tudom kiirtani. Gyakorlatilag ide el a hadászat, és, és hát nem, talán nem életlen az sem, hogy, hogy azt a gombot már nem nyomja meg, vagy már nem nyomhatja meg senki. Hát azt nem tudjuk, hogy már még meg lehet nyomomom, <tos> a gombokat, de azt tudjuk, azt nagyon tisztán látjuk, hogy nagyon nagy, rész, nagyon nagy erővel kell eltárgyasítani az embert ahhoz, hogy a modern amerikai harcászat működjön. És az azért egy megnyugtató dolog, jó azt tudni, hogy az emberi psziché nem így van kitalálva, viszont egy rettenetesen aggasztó és folytogató dolog, hogy meg lehet ezt kerülni. Ráadásul nem is olyan nehezen, és erről szól ez a klip, és valami elképesztően, erőteljesen tudja ez bemutatni. Minél modernebb a harcászat, annál, annál több technológiát tudunk bezsúfolni a gyilkos és az áldozat közé. És minél több technológia választja el a gyilkost az áldozattól, a gyilkosság annál könnyebben és annál, annál iparibb módon tud megvalósulni. És minél iparibb, annál kisebb a bűntudat és annál kisebb a morál csökkenés. És annál nagyobb a harcászati teljesítmény. Hát ez, ez, ez bármilyen, bármilyen aggasztó, ugyanakkor az én véleményem az, hogy látni kell, hogy ennek a csimbóra szója, vagy a nonpluszultrája, ugye az atomfegyver, mégiscsak a, a békezáloga lett a bolygón, létrejött az a, az a fegyver, az a végső fegyver, amellyel, ha a háborút vígunk, azt nem lehet már megnyerni. És mivel itt azért vég, vég, végső soron mindenki nyerni akar, és senkinek nem elég holtversenyben veszíteni, ezért remélhető, hogy a harmadik világháborút nem érjük meg, vagy hát sosem fog kirobbanni. Legalábbis én nagyon bízom benne. Egyébként Tony Petrosian rendezte a klipet 2007-ben, bár ez nyilván nem a leglényegesebb szempont. Hát akkor beszéljünk egy, megint egy kegyetlenül, irgalmatlanul brutális videóklipről, ami hát szintén nem volt tiltva nagyon sokáig, nem engedték, nem engedték sugározni. Ez olyan, hogy ezt nem tud úgy megvágni, hogy ez, ez sugározható legyen egy televízió csatornán. Tehát, ez? Ez, hogyha van a gyűlöleszínű filmnek videóklip változata, akkor az a Justice nevű projektnek a, a száma. Jelheted hát az úgy is, hogy Justice, hogyha akarod, ez nem más, mint a stressz.